Fala comigo. Fala comigo. E aí, meu irmão? Qual foi? Fala comigo. Foi um brinquedo, meu irmão. Fala comigo. Pô, meu irmão, eu tô privado da liberdade, eu aqui dentro, mano, do maior sofrimento. O bonde vai te buscar. Pede um bonde pra mim me buscar, aquele bonde goadão. O bonde de São Moçal e de Niterlã vai te buscar, brinquedo. Liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade Paz e amor Paz e amor Nessa noite maravilhosa Eu quero pedir paz Eu quero pedir amor E eu quero pedir liberdade para todas as comunidades no Rio de Janeiro Sabe por quê? Eu tenho orgulho de ser preto e de ser favelado Sabe por quê? Porque eu vim da favela Eu vim do Morro do Morel E eu... E de coração, quem ama favela, levanta a mão aí É o som de preto, de favela Segura aí, segura aí, segura aí Eu só quero ser feliz e, gente, gente, gente, gente, gente Eu acabei de falar com o brinquedo no telefone E ele tá lá dentro. Ô, oh, meu irmão! Ó, oh, te quer é só, se liga pra vocês, olha só no papo que eu vou falar. O te é o batati, o brinquedo é o batata. O brinquedo tá tranquilo, se liga, mas não se liga no papo que eu vou te falar. Porque se você não voltar, o nosso body vai lá te buscar. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai! Ah, não! já tá fazendo falso aqui no pai do bistã